Коли він, схилившись, блював, то помітив пляму на своїх штанях. Навіть не усвідомлюючи цього, він якусь мить обмочився. Голомозий старий, проходячи повз нього з оберемком пов'язок і батареєю скляних ампулок, упакованих у щось дуже схоже на патронтаж, сповільнив крок і поплескав сміта по плечі. «Сиди, дивись на землю і дихай», – сказав він. Ієн присів на стовбур дерева роздертого до білого нутра, однак не міг змусити себе дивитися на землю. Він дивився на людей, мертвих і живих, і на тих, хто поміж, хто повільно дрейфував до ближчого берега. Лисий ходив і або перев'язував, або робив укол, підтримуючи таким чином течію ріки судьби. Сміт бачив широкі від чорного страху зіниці поранених, вони вдивлялися у старого, в його руки, коли він наближався до лежачих. За що візьметься? За бент чи ампулу? Це був наче вирок. І справді, це таки був вирок. Добровільні помічники старого заплющували трупам повіки, заспокоювали перев'язаних і самі перев'язували тих, на кого показував лисий. А тих, кому зробили укол, не треба було заспокоювати. І вже точно перев'язувати. Вони враз засинали. Принаймні, це було схоже на сон. Із кратера, звідки стерчав погрожуючи небовід трохи розчепірений кулак вирваного з землі коріння поваленого дерева, вийшов похмурий черевань із кров'ю на обличчі. Він засапано доволікся до пенька, на якому сидів Сміт, і гепнувся поруч. Дихав, як паровоз. Під у нього змішувався з кров'ю. «Ти бачив, з якого боку?» Звернувся він за мить до Іїна Польською. «Що? З якого боку прилетіли? Зі сходу чи з півдня? Бачив?» Сміт не знав, про що той питає. Він проковтнув слину, набрав у легені повітря і дуже тихо і спокійно мовив. «Вибачте, я не розумію». Череваню уважно поглянув на нього. «Ага», – пробурмотів він. «Ну нічого, відпочинь. Потім поговоримо. Я тебе не знаю». Він звідкись витягнув хустину і заходився витирати собі лице. Схоже, то була на його кров. Він щось бурмотів собі під ніс. Не підводячись, він схопив за руку двометрового атлета із влодом на плечі, цигаркою в зубах і в тому і в очах. Той саме проходив мимо. «Бачив вуйка?» – спитав він того. Велетень зупинився, струсив попіл. Він не дивився на чаривання, а роззирався довкола. «Ні. Хто сидів біля радара? Не знаю, певно Блощиця або Мурин. Що з Євреєм? Його, мабуть, причмелило? З ним Халепа, факт. А хлопці Гайворона? Поснули? І взагалі, де Гайворон? А, Гайворон? Ти мені тут, курва, не зітхай, просто скажи, що з ним. Ммм, голову йому той, того. Якийсь рикошет. Грані касетні бомби. Але ж вони навіть не йшли із надзвуковою. Скільки їх було? Дві пари? Єбака каже, що вони повернулися. Мабуть, мали ціль, як під мікроскопом. Велетень почухав щетину на підборідді. Прусак розмовляв по радіо з Володейовським. Але коли? Хіба щойно? Я ж сам чув, як чверть години тому вони сповістили про Володейовського. Ніхіра вони не встигли б. Чи то з Криму, чи з гнізда. Чи від трепа? Велетень знизав плечима. Хитнувся на п'ятках, поглянув у небо, надув губи. Мабуть, узяли їх з патруля, звернули з траси. Що з касетними бомбами під крилами? Ти гониш, Юрусю, гониш! Юрусевіт це було по барабану, він був не в настрої. Юрусь сумно зітхнув. Зберися до купи, добре? Я валю до єбаки, Йдеш? Вони пішли. Сміт сидів і дивився. З'явився згорблений худий чоловік у подертому плямистому камуфляжі з чимось, немов брудною єпитрахиллю на шиї. Він ходив від одного до іншого і щось шепотів над кожним. До Ііна долітали уривки квапливої латини. «Священник?» – подумав він мимохідь. «Молитви за мертвих, за живих, за вмирущих, за убивць». Він роззирався вже дещо притомніше. Покіз був жахливий. Пилюка вже осіла, дим розійшовся і стало видно значно більше. Якщо ця частина табору була репрезентативною для цілого, то загиблих і смертельно поранених слід було рахувати десятками. На пеньку, що був зручним оглядовим пунктом, присів полесілий вусань у брудному чорному светрі. «Почастуєш одною?» – запитав він польською. «Не курю». «Ай, не кажи, серйозно». Сміт безживно посміхнувся. «Куріння шкодить», – спокійно пояснив він. «Від нього вмирають». «Справді?» «Ніколи не бачив». «Що? Щоб хтось здохнув від того, що курив цигарку?» Священник помазав ще одного помираючого. «Не знаю», – покрутив головою Сміт. «Не знаю». «Ти звідки, з Америки?» «Ага». Той інший підтакнув, коротко кивнувши, ніби власне цього й сподівався. Він сидів згорблений, з лікті на коліна, широко розставивши ноги. Рукави його светра були закасані. На руках, по шкірі потворний червоний опік. Це було так, наче він носив рожеві рукавиці з товстого нейлону. «Чотири йопи!» – пробурмотів він. «Чотири дурнуваті йопи!» «Що тепер?» «Як що?» «Тікатимемо, як завжди!» Він підвівся і пішов своїм шляхом. Тієї ж миті з кратера вистрибнув анджей. Без кількох пальців на правій руці, долоня замотана перев'язкою. — Я тебе всюди шукаю, — рикнув він на сміта. — Не міг лишитися на місці. Міхал думав, що тебе закатрупило. Його вже чорти дерли. — Про що це ви говорили? — Що? Ієн був приголомшений цим словесним потоком зазвичай мовчазного Анжія. — Я його взагалі не бачив. Він кудись пішов. — Що ти, бляха, трендеш? Ти ж з ним якраз теревенив. З ким? З ним. А хто це був? Ну, Ксаврас. Ото із з вусами. Ти що, по довбешці гепнутий? Проснися, за хвилю рушаємо. Куди? Чи я знаю? В нікуди, аби лише звідси драпонути. Готовий закластися, що в дорозі вже ціла ескадра. І він тобі не сказав? Це був Ксаврас? Той у светрі. А що, мав би голим ходити? Ти його ніколи раніше не бачив, чи що? Піднімай дупу. Я його не впізнав. Добре, добре. Йдемо.